berpasatzen asteko gurekin Ione Fernandez dugu. egun hone. Egun honen ze mauz. Ondoz bai, Ongire, bai lanean. Bueno, e, Labetik atera berria maiatzeko alia. Hori da. Eta bueno, eh Azalean datorrena argazkilaria, argazkilari, hiru argazkilari eta itzenburua hiru emakume eta pasio bat. Hori da normalean badakizue aurperi bat, aurpegi bat, bat baino gehiago eramaten degula azalera kasu honetan ez da orrela izan, aiago izan dugu argazki bat e ekarri. Izan ere argazkilaritza da protagonista hilabete honetan eta argazkilaritzari buruz gehiago jakin dugu hiru emakumeren bitartez, hiru emakume puska, hiruak bilbotarrak dira, baina belaunaldi desberdinetakoak: Begoña bero, Naia del Castillo eta Saioa Cabanas. Xan bezala hiru belaunaldi desberdin dira eta horregatik aukera izan dugu argazkilaritzaren iraganaz, orainaz eta eta geroaz eh ausn hartzeko egia esan, 10 belkarrizketa betetzeko aina ere mantzune eh zitarek eta orokorrean ba bueno itza irudiaren botereaz, boterearen irudiaz baita e, argazki kontatzen dizkiguten egiez eta gezurrez, emakume kontan duten paperaz ere bai, zentsuretan bueno ba dituzten erronkez eta esan bezela E, erkarrizketa bat baino gehiago betetzeko baina, gehiago jakin nahi duenak ba, badakit. Eurek e, argazkitan ikusial izan ditugu, errexe izan alda, argazki kamara aurrean hartzea? <laughs> ba, iasen denek hori e, izan zen eginien lehenbiziko galdera, eta denek e, aitortu ziaten askozaz erosoago sentitzen direla kamaran e, hartzean. Uhum. Eta, eta iasen ez dutela behin autoerretraturik egiteko tentaldirik izan, eh? Or, orain badago hitura, ez? Bakoitzak bere buruari argazkiak atera eta Facebook eta 20 talakotan jartzeko. Bai, baina ez da hiru emafumearen kasua. <laughs> bueno, hiru ba, argazkilariak alde batera utzita, Carlos zurutuza dugu aipatzeko. Bai, Carlos e, zurutuza gerra kasutaria, badakizue, uh -huh. ez da Lemiziko Aldia gurekin e, kolaboratzen duena, baina kasu honetan ekarri e, digun gaia izan da homosexualena, baina homosexualak Iraken eta zernolako jazarpena bizi duten nan. Eri asan e, kontatu digunan arabera gehi eta lesbianak benetako lakratza dituzte, ango siitek eta modu bortitzenean e, akatzeko agindua dute eta akatzen dituzte gainera. E, San digu baita ere moderno xamarra izatean haikoa delaan e, homoseksualtzat e, jotzeko eta moderno xamarra izatea ba buruan gomina pixka bat ematea izan daiteke eh? ez pentsa. Eta orduan bide batez eh probestu dugu aukera Carlosekin berarekin ere, e, bueno, solasteko, elkarrizketa txo bat egiteko. Izan ere badakizue, baindala gutxi Donostiako giza e, zinemaldian estreinatu zela Roberto Lozanoren Los ojos de la guerra dokumentala. Uh -huh. Eta horrenarira aritu gera Ba bueno, ogibideaz e, beraz, ez? E, kazetariek eh alako herrialdeetan egiten duten lanaz eta aurreratzen dizute et, Carlos Trutuzan nahiko kritikoa dela. Berak esaten du askok bere burua bihurtzen dutela protagonista, jorratzen duten gai hori baino gehiago eta askok realitatea manipulatzen dutela eta gezurra kontatzen dituztela, besterik gabe, ba, bere buruari medaileta bal jartzeko edo meritua areagotzeko, esia e, san nahiko kontu tristeak dira kontatu dizkigunak. Horretaz gain e, bad ditugu bestein bat kontu ere gazte zulon. Bai, bai, bai, badakizute atalpila bat e, ditugula eta esate baterako oraingo honetan e, musikara Muturbeltz eta Goragora kits e, taldeak ekarri ditugu. Bestela sinema atalean eh, aipatzekoa da, bueno, Angelo Iarbiderekin hitze eh, egin dugula, Nazioen Mundua Herriekimeneko kidea, eh, gazta zati bat honezkero denok entzuko zen utza dokumental honen inguruan uhum. zerredo zer eta berarekin ba hitze egin dugu dokumentalaz beraz eta bueno, ba herriekimen honek dituen helburuez eta izan duten eh, inpultxo horretaz, ez? eta aia mm -hmm. san, e, laratzei gunmezua oso baikorra da, berak dio, elkarrekin erronka oro gainditzeko gai garela euskaldunok, eta eta sandakoa, baikorra bentsat da da. Mm horretaz -hmm. gain, e, inigo bidondo ere, aipatu erdo. Bai, kiroletan, ba, gizu beti saiatzen garela, bueno, ezoikoak, ez edo, hainbeste entzuten ez diren kiroloieke ekartzen gure orrialdetara mm -hmm. eta kasu honetan, e, abiadura patinajea, edo, bueno, mm -hmm. e... Geroz eta gehiago herrila esterketetan eta ikusten diren e, patinatzaile horietako bada, inigo bidondo, gaztizarra bera. Eta, bueno, komentatu digu, bai, jasen, Kirola, naiko kinka... Kirola hoezan nahi betu, naiko larrian dagoela, uh -huh. ba ez behar betzen egin beste babesten, ba eta, bueno, ba, bat, ez de, futbola ezan beste Kirola askok pairatzen duten <gain> gaitzen demigoa. Ez dakit bukatzeko beste zerbait gehitu nahi duzun igone? Ez, bueno, gabe esatea, ba hori, eh, sexuak atalean, sarezulon, e, literaturan, ba, nahi beste eduki badiz zuela. Aldizkaria hon ezkerok kioskoetan badagoela, 3 euroren truke salgai. Arti egiteko aukera ere badezue, uhum. hogei euroren truke urteoserako. Eta bestela bagaztuzulo.com webuneare baduzuela eskura, horte aurkituko duzua informazioa guztia, gehiago ere bai, leiaketak, sexu kontsultak egiteko aukera. Naue zainbeste. Ba, horte eh, Gaztezuloz gozatzeko gonbidapena esker gasko Ione Fernandez Marezkurrenak, ba Gaztezuloko zuzendaria gurekin izateatik an beste beñoi hartzun irratean. Eskerrik asko zei. Aio. Aio.